Як стрічать його? Як у вічі дивитись? Передайте, що ми повернемось. Не дрейфте діду, повернемось. спробував підбадьорити діда Троянда. Дід подивився якось мимо планшеток троянди і легенько сплюнув. Подай чого. Лунало з того берега. «Прощайте, діду!» – тихо говорили мої попутники, зникаючи в лозах. «Ідіть собі під три чорти! Чорт вас носить!» – сказав байдужим голосом дід Савка. Платон мовчав. Ми пішли в лози. Я йшов останнім і думав про діда Платона. Спасибі йому, думав я, що не пожалів нас, не окропив нашу сумну стежку сльозами, що викрасив з мого серця огонь вночі. Правда, чом же ти часом така гірка та солона? Потім я побіг назад до Десни. Я мусив щось сказати на прощання дідові Платону. Я вибіг на висип. Платон стояв на березі, поки кисточки у воді, з веслом, як пророк нерухомий і дивився очевидно на муслід. Прощайте, діду. Простіть нас, що не доглянули вашу старість, сказав я, задихаючись. Ми вас, діду, ніколи. Іди, не крутись перед очима, сказав Платон Півторак, навіть не подивившись на мене. По сухому, темному його лицю текли сльози і падали в десну. Оце, друзі мої, і все. Оце і весь секрет, сказав капітан Колодуб і запалив люльку. Всі в землянці зітхнули. Зараз я герой Радянського Союзу. Багато я знищив ворога, що й говорить. Багато постріляв у наступі і гусеницями подушив багато. Часом бувало так, що нудно робилося от хрусту фашистських кісток. І сам попадав у бувальці не раз. Але де б я не був, якби не гули навколо мене ворожі вихори, їм ніколи вже не затушить того вогню, що викресав з мене колись у човні дід Платон. Що наше життя? Що наша кров, коли страждає вся наша земля, увесь народ? Голос капітана звучав, як бойова сурма. Я хлопців бою сторукий, помножений стократ на гнів і ненависть. Так, капітан Колодуб усміхнувся. А все ж таки, нічого б у світі я так не хотів, як після війни поїхати на Десну до діда Платона і... і сказати йому, що він помилявся, товарише герой Радянського Союзу. Моє шанування. Ну як? Почувся з боку дверей улесливий голос троянди, що вже з півгодини, як приїхав на фронт і зайшов до землянки. «І поклонитися діду Платону в ноги за науку», – сказав капітан Колодуб, ніби й не почувши зовсім троянди. Стало тихо. Ніхто не рухався, наче всі танкісти були ще думками на десні. «Ні, товаришо капітан». «Не поклонитись ви діду Платону», – зітхнув молодий танкіст. Всі обернулись. Це був Іван Дробот. Він стояв у самому кутку землянки. Він був якось особливо схвильований. «Діда Платона, товаришу капітан, уже нема живого», – сказав Дробот. «Ото як ви пішли у лози, через годину прибігли німці». Довго били вони, діда, що перевіз вас. Хотіли розстріляти, а потім був приказ негайно переправити на другий берег. Ну, повезли. насіли їх в чердь. Випливли середину Десни. Тоді дід Платон каже. Савко, прости мене. Бог простить. У другий раз. Бог простить. Прости у третій. «Бог простить». «Простий ти мене, Платоне», – сказав Савка. «Бог простить». «У другий раз». «Бог простить». «У третій раз».